I després d'aquests quatre anuncis que us hem ofert en aquesta mitja part de l'Hora del Peix Fregit, doncs, tornem en aquest dilluns, el primer del mes d'octubre, amb Narcís Mir, novament. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dilluns. Per tant, doncs, tenim secció de sèries eh, en aquest moments de l'Hora del Peix Fregit. I amb què, amb què iniciem l'octubre? Doncs mira, iniciem el mes d'octubre amb una sèrie que està per venir, una sèrie que està en fase encara de construcció, diguéssim, de, uh -huh. de, de producció, però que en volíem parlar perquè doncs té certa vinculació amb el nostre municipi i, per tant, pensava jo que era una bona oportunitat per, per parlar-ne. És una, una sèrie que sortirà la llum al 2020, si tot uh -huh. va bé, una sèrie que estarà distribuïda en 10 episodis de 50 minuts cadascun, i és una producció que ve de d'Holanda i de Bèlgica i que, doncs, durant uns dies s'està rodant aquí al nostre municipi, aquí a la zona de Llafranc i aquí al centre de Palafrugell i que portarà per títol Red Lights a Llums Vermelles. Doncs fent una miqueta de promoció no? de, de, de casa nostra que és doncs, també aprofitant doncs, que una sèrie, en aquest cas una productora doncs, decideix gravar aquí al nostre municipi, tant a Llafranc com també aquí a a l'Ajuntament en concret s'ha rodat alguna escena doncs és eh, una bona sèrie doncs, per veure les curiositats a veure si es reconeixem el lloc no? que això sí. també és una, una, una bon, un bon punt de partida però no sé si tenim altres una miqueta més de dades perquè clar, la sèrie encara s'ha de, de començar eh? tenim la, la sinopsis que eh, la trama ens expliquen que, que volta al voltant de tres personatges principals dos d'ells femenins, i que intenta submergir doncs, a l'especteró el món de, de la prostitució i d'una un, certa foscor, i intenta ser una sèrie entre el drama i la, i la intriga, no? i que tant succeeix a Holanda com a Bèlgica com fora d'aquell país, i per això s'han traslladat Uh, fins, fins aquí uh, un dels elements atractius és, i que també em volia parlar és que moltes vegades uh, parlem aquí de sèries nord-americanes uh -huh. uh, poques vegades en parlem d'europees i es fa bona, bona producció uh, sobretot a Anglaterra que és les que hem anat parlant aquí però uh, les produccions que arriben dels Països Baixos doncs és, és difícil que, que ens arribin uh -huh. o que tinguin certa repercussió i per tant també uh, volia posar-ho so, sobre la taula i d'altra banda doncs que eh, una de les seves protagonistes és la Carys Van Houten que és una actriu amb una gran reputació i que ha participat a sèries internacionals com, com sent una de les protagonistes de, de Joc de Trons eh, sèrie que hem, anat parlant, que hem anat parlant aquí. Per tant eh, podríem dir que és l'actriu la més, eh, més reconeguda a nivell internacional i fora, fora d'Holanda i que doncs, ha estat aquí al nostre municipi gravant algunes, algunes escenes. Per tant, és una sèrie que esperarem amb delit que, que, que aparegui que i que, la puguem, i que la, la puguem veure i que alguns eh, personatges així eh, com... Que, que han aparegut eh, sí. en alguna escena no? eh, sortint doncs, eh, passejant pel carrer o per, per algun moment on, doncs, són gent d'aquí del nostre municipi que també doncs, els podrem els podem reconèixer no? doncs, eh, això, això farà gràcia segurament més d'un eh, tu que vas veure una miqueta no? d'així de, d'esquillar de, de, de, d'alguna cosa no sé si ens pots fer algun spoiler de que veure o poder no, no, no, tampoc, és molt difícil perquè tampoc... aquí es van rodar un, pa, un parell d'escenes que veurem el context en què, què, què s'emmarquen el que sí que doncs, la sensació és que doncs la producció intenta ser una producció molt acurada, que, que tingui ressò a nivell internacional, sabent la tirada que tenen les sèries avui dia, tenint un cap de cartell tan important com la Caris Van Houten. Per tant, esperem doncs que, que sigui una sèrie regida i que la puguem veure. També veurem si, si la producció Uh, es pot expandir a través d'algun canal que la compri, com Netflix o, uh -huh. o similar, i que, i que li dongui un ressò internacional, que segurament doncs, això també farà bé pel, pel, pel municipi i sobretot doncs, uh, per l'intent internacional d'expandir-se. De, uh -huh. Això és una de les claus, no?, ara, aquestes productores doncs, que poden fer una sèrie, o que fa una sèrie que comença a treballar una sèrie, una de les claus és que alguna d'aquestes plataformes que, que tenen doncs, més eh més socis o més seguidors, no diguem, ne eh, més abonats, doncs que que que per elles, no? Sí, Perquè cada al final cop el, el catàleg és més extens, sabem que aquestes plataformes treballen a cada país eh, de, manera, de manera diferent, és mm -hmm. a dir, eh el canal de Netflix que nosaltres veiem és diferent que el que hi ha a Sud-amèrica o el que pot haver-hi a certes parts d'Europa però sí que al català l'intenten anar Uh, ampliant per donar més cobertura als seus usuaris i això fa doncs que les sèries que a vegades només es podien veure en segons quins països, ara ja tinguin un ressò internacional. I això doncs, és important, sobretot si tenen qualitat i poden uh, veure's arreu del món. Uh -huh. Doncs amb, uh, amb aquestes pinzellades que ens ha deixat en Narcís al voltant d'aquesta sèrie, aquesta producció... Que... Sí, poques coses sabem, sí, però... però, uh, però... Bueno, al mínim, sabem que l'han rodat aquí durant aquesta setmana i això ja és important que per la frugella es fiqui al món uh -huh, i, tant, i amb aquesta doncs, protagonista que va estar doncs, aquests dies per aquí per, la, per casa nostra la Lady Melisandre o uh, Red Woman no? com, com se la coneixia a, a Joc de Trons per tant, una de les protagonistes també d'aquesta darrera temporada de Joc de Trons amb un aspecte molt diferent aquí a la sèrie sí, no? Això sí, sí? Això no, sí. no, no molt diferent <ríe> molt bé, ho deixarem no així no, no direm res més però doncs en Narcís que la va poder conèixer també el <ríe> poder saludar i nosaltres doncs ens recomanem per fins dilluns que ve I amb aquesta recomanació haurem d'estar atents aviam bé quan surt i per on no podem seguir i quan això succeixi doncs ja, ja, ja ens en farem ressò també i ho, i ho explicarem òbviament perquè poder eh, molts de vosaltres d'aquí un any o d'aquí mig any quan, això, quan aquesta sèrie vegi la llum poder, ja no us en recordeu no? ben mm. bé de, de que era aquesta la que intentarem recordar-ho aquí o anar-la anar parlant quan tinguem més, més dades perfecte Narcís doncs nosaltres ens retrobem dilluns amb una nova sèrie això, bona setmana